Бідний готліб, він і справді гадав собі, що Герман не знати, як мучиться його неприсутністю. Але дарма було готлібові лютитись і грозити, все те не могло наповнити його кишені грішми. Думки його поволі чи неповолі мусили вспокоїтися і перейти на другі предмети, а іменно на предмет його любові. Вчора доперва він дізнався від слуги її батька, котрого прислідив недалеким шинку і з котрим при горілки зав'язав знакомство, що отець її – дуже велика риба, один з перших багачів Бориславії і Дрогобичі, що перед двома літами заїхав сюди з Відня, будує великий і пишний дім, називається Леон Гаммершлях, удовець і має тільки одну доньку – Фанні. Донька тепер поїхала чогось до Львова, але завтра має вернутись. Дівчина дуже добра, лагідна і ладна, і отець також дуже добрий панище. Оповідання то-то дуже врадувало Готліба. Значиться, вона рівна мені, може бути моя, мусить бути моя. Це було все, що приходило йому на думку, але й сього було досить, щоби зробити його щасливим. З нетерплячкою дожидав він того завтра, щоби побачити її. Зразу він думав справити собі одіж, відповідно до його стану, щоби показатись їй як в світлі. Але тут нараз прийшла несподівана перешкода – мати не дала грошей. Приходилось зустрічати її в поганім углярському шматі, котре Готлєбові ніколи не було так ненависне, як іменно нині. Скоро світ, готліп узяв у кишеню трохи хліба і побіг за місто, аж геть по конець задвірного передмістя, настрійський гостинець, котрим мала над'їхати фані. Залізничі ще тоді не було. Тут, засівши край дороги в тіні густої рябини, він стромив очі в запорошений гостинець, що прямою сірою пасмою простяглася перед його очима далеко-далеко, і тонув невеличким піску на узгір'ю. Гостинцям волоклися, піднімаючи невеликі тумани пороху, жидівські будки, накриті рогожею і напаковані пасажирами, мужицькі драбинні вози, худоба. Гнана на наторг до стрія, але не видно було блискучого повозу, запряженого парою огнистих гніданів, в котрім мала над'їхати Фанні. Готлі б з упертістю дикого індіанина на муках сидів під рябиною, встромивши очі в гостиниць. Вже сонце геть-геть піднялося і почало немилосердно пекти його косим промінням в лице і в руки. Він не чув сього. Люди їхали і шли повз нього широким шляхом, гуторили, гейкали, сміялися та позирали на Воглярчука, вдивленого в одну точку, мов безумний. Жандарм з блискучим багнетом, нап'ятим, поверх Гвера, з плащем звиненим обарінок на плечах, весь облитий потом і припалий порохом, пройшов також повз нього, женучи перед собою закутого в ланцюги якогось напівголого закровавленого чоловіка. Він пильно позирнув на Готліба, здвигнув плечима, сплюнув і пішов далі. Готліб нічого цього не бачив. Аж ось наразі з далекого ліска, мов чорна стріла, вилетіла бричка і живо котилася до Дрогобича. Чим ближче вона наближувалася, тим більше прояснювалося Готлібу велице. Так, він пізнав її. Все була вона, Фанні. Він зірвався на ноги з свого місця і скочив на гостинець, щоб спішити за бричкою до міста, коли вона з ним порівняється. Коли побачив виразно Фанні в повозі, лице його ціле облилося кров'ю і серце зачало битися так живо, що йому аж дух заперло в груді. Але і Фанні, побачивши його, мабуть, пізнала того самого Вуглярчука, що так безумно кинувся до її повозу і такого набавив їй страху. Безумно відважна, сліпа гарячість часом, а може, й завжди, подобається женщинам, наводить їх на думку о сліпім, безграничнім прив'язанні й посвяченні. І коли вперед Фанні не могла вияснити собі причини того безумного поступка якогось брудного Воглярчука, то тепер. Побачивши, що він ждав на неї аж за містом, на спеції в поросі, побачивши, як він запаленівся, увидівши її, як чемно і тривожно поклонився їй, мов перепрошував за своє колишнє безумство, побачивши все те, вона погадала собі. «А що, може, сей півголовок закохався в мені?» Вона іменно ужила в думці назви півголовок, бо який же розум для якого-небудь обідраного Вуглярчука залюбитися в одинадцять донці доньці такого багача, кидатися і калічитися у її бричку, визирати її з дороги. Але про все те їй не була неприємна така безумно-страсна любов. І хоч вона далека була полюбити його за все, але все-таки почула до нього якусь симпатію, яку можна мати для півголовка, для песика. Ану, погадала собі, зачну з ним говорити, чого він хоче. До міста ще й так далеко, на гостинці пусто, ніхто не побачить. І вона казала візникові їхати звільна. Готліб, почувши той наказ, аж увесь затрясся. Він почув, що для нього такий згляд, і сей час порівнявся з бричкою. Фанні, побачивши його, відсунула віконці і вихилила голову. «Чого тобі треба?» – спитала вона несміло, виходячи, що Готліп знову зняв шапку і з виразом німого подиву наближається до неї. Вона заговорила польською мовою, думаючи, що це християнин. Хочу на тебе подивитися, відповів сміло по-жидівськи А хто тобі сказав, що я жидівка? спитала фані, усміхнувшись також жидівською мовою. Я знаю все. То, може, й знаєш, що я за одна? Знаю. То певно знаєш, що тобі недобре на мене задивлюватися, сказала вона гордо. А чому не питаєш, що я за один? сказав гордо Готліб. Ова! Не треба й питати, сама одіш, каже. Ні, не каже, бреше одіш, а ти спитай. Ну, хто ж ти такий? Я такий, що мені не зашкодить задивитися на тебе. Хотіла бим вірити, Хе, та якось не можу. Я тебе переконаю, не можу тя побачити. Коли знаєш, що я за одна, то певно й знаєш, де я мешкаю, там мене побачиш». І за сим вона знов засунула віконце, дала знак візникові, коні погнали, затуркотіла горі перед бричка, і туман куряви закрив перед готлібовими очима чудну появу. Смішний хлопак, думала собі Фанні. Але півголовок, чистий півголовок, що він розуміє під тим, бреше одіж? Хіба ж він не вуглярчук? «Ну, але коли ні, то хто ж він такий?» «Півголовок, півголовок та й годі!» «Пречудна дівчина», – думав собі отліп, «а яка гарна, а яка чемна!» «І з простим Вуглярчуком заговорила!» «Але що вона розуміла під тим? Дома мене побачиш!» «Чи це значить приходь?» «Ех, коли мені убратися в що?» «По-людськи!» «Ну, але треба старатися!» З такими думками... Готліп поплентався до своєї вуглярської нори.